Slavosovia a 165-a Aleluia slavă ție Doamnei să-i te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu, învățătorul cel minunat, alma blândeții care îți drobește mânia, prin jertfa ta ne-ai arătat. Aleluia slavă Doamnei să-i stoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin cuvintele tale, fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul, cât de mare este blândețea ne-ai arătat. Aleluia slavă ție, Doamne, Isui, istoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe noi, între cei blânzi, la tine ne-ai luat, când pe cei răi e judecat, și urgiile peste ei s-au revărsat. Aleluia slavă ție, Doamne, să istoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru rugăciunile Sfinților tăi, un pământ nou, Tatăl ce ceresc, s a dat, și pe el cei blânzi, de viața ce veșnică s-au bucurat. Aleluia, slavă ție, Doamne, și Stoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă între cei blândi neamul nostru l a așezat, ca să încă prin blândețe, nevala neamurilor satanei, timp de două mii de ani a suportat. Aleluia, slavă ție, Doamne, și Stoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă celor blânzi înțelepciunea de a aduna prin milostenie averea ceea ce le-a dat. iar pe noi... Cu tăi cei blânzi ne-ai apărat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuse Hristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Duhul blândeței, în gândurile, cuvintele și faptele noastre l a așezat, și toate cele rânduite de tine, prin El le-am lucrat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuse Hristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă biruință împotriva celor mânioși vicleni, răi, vărsători de sânge. Prin îngerii tăi, pentru noi, ai lucrat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Histoase, te-ai bine și îți mulțumim, fiindcă asemeni unui diamant, cuvântul tău în mintea noastră a stat și toate gândurile de mânie, mândrie, lene, desurnare, invidie, lăcomie, zgârcene, le-a tăiat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Histoase, te-ai bine și să mulțumim, fiindcă pentru noi, glasul blândeții tale, în bolțile bisericii Sufletului nostru a răsunat Ca să ne iertat și ne-ai binecuvântat.